Egunon! Ze gauza hoberik ispirituak jabaltzeko ilekitzeko zainak baretzeko, margo tailerrean parte hartzea baino. Hantxe Taylorlerreko borta zerra karrika gorrian utziz eroskitzen zerrenda, da. itasura. Egin behar behar behar eta beharreko guztiak eta epeak. Arnasketak behar hartu du libertatea abiadura eztieko. Animatailia, artista hungia bera, usaian bezain abegikor. Besoak zabalik erizibitzen gaitu. Suria izandako ator historiaduna soinean, halako irizaina izan zitekeen, ispirituen sendagile. Hantxe, hasi gara gure kreatibitatea lasatzen. Zeinen ezberdina garen, baina desberdintasun harmoniatzua da. Funtsean hortara abian baikara, bata bertsiarengandik ezberdintzera, bertzaren gandik urruntzeko, norbera handitzeko eta edertzeko. Bagara dauzena bat izaki. Naturaltasun osoz, partekatzen ditugu informazioak, mila koloretako ideiak, galderak iritziak, partekatzen dugun lenguaian, gurean. Badakigu gune horrek babesten duela giza eskubide universal hori. Norbera bere lenguaian, aritzekoa. Hotx. Ordea, badago bakarra, horreino euskararik emaiten ez duena. Animatzaileak frantxesez jakinarazten dizkio jakin beharrekoak oro. Nonbait, ez bidez haio aski. Zendako, Mintzo, Zarete Euskaraz, ezin duzu bertze guziak bezala egin? Galdetu du Frantsesez. Ez gordeko, giroak suziri izostua bildu zuela orduan, eta kolera gorria eraginez. Baionako azpia jatea, bai, ezperetako biperra ere, oh, ze prestigioa. Euskal dantzak ikusi, are, bai, dantzatu, are, bai, aintzina. Euskaraz kantatu, zendako ez? Baina, demoran mugatuz, eh? Hortan bego, Euskaldunari, Euskaldun izateko ematen zaion permisionea. Nungugi guation gokeniar idazle eta pentsalari handia, ingilesez hasi zen idazten, eta nazioarteko ezagupenak ausitu ere. Ariketa kikuyu bere hizkuntzan idazten hasi zen arte. Irakurle galdetu zioten orduan, zergatik hasi zen kikuyu izkuntzaz idazten. Berak zioen, ninduan toki guzietan, hori galdetzen zidatelarik europarrek, Mezua zen gauza anormal bat egiten ari nintzela. Laburbiltzen du erranez, imperialismoaren desmasien ondorio dela alako galdera pausatzeak norberak bere lenguaian idaztea edo mintzatzea deliberatzen duelarik. Alta, hautua egin zuen beretzat, berak egiten ez bazuen zuen, bertzen neork eginen ez baitzukeen. Bete handia dugu egiteko, gure lengoiarendako egitea Spencer, Milton edo Shakespearek egindutena ingelesaren dako. Putskine eta Tolstoik errusirarendako egin dutena, eta munduko historiako idazle guziek ere eggin duutena beraien lengoian literatura sortuz eta hortik, borta zabalduz filosofiari, zienziai teknologiari eta edo giza sorkuntzari. Kanpotarrak berea ez den etxean manatu zuen. Sukalderaino sartu zen eta etxeko araua koestionatu. Are bere praktika hutsez kontra ere egiten zion. Tareko animatzaileari behartzen baitzion berea zen lengoia baztertzea berak konprenitzeko gizan. Uroski, gero eta gutigo ikusten dira, hain ageriko jarrera linguistiko sobinistak eta imperialistak. Irudimenari Euskal bizkotik krematsuena jaten emanez ere, zaila zait ajinatzea euskaldun batek Pariseko tailler bateko lehengoia koestionatzea eta kontra egitea. Hizkuntzek badute haien trazabilitatea. Haien baitan dute historiaren marka eta haiekin batera kasu honetan konotazio imperialista. Badira jarrerak eta jarrerak.